5. Сучасні вигадки Таємниця кришталевого черепа Кришталеві черепи були знайдені в різних частинах світу. Та ось розповідь про перший знайдений кришталевий череп у Південній Америці. Його знайшла донька відомого археолога на свій день народження – вона побачила, як пробінь сонця прослизнув крізь галявину та яскраво спалахнув на якомусь предметі. Це був кришталевий череп, зроблений невідомим автором. Він мав розмір справжнього. Так, у 1927 році був виявлений найвідоміший з кришталевих черепів, який пізніше назвали череп Фатуми. На честь імені доньки археолога У Фатуми почали з'являтися дивні видіння Вона неначе переносилась у часи народу Майя Спостерігала за їхнім життям, ритуалами, бачила їх квітучі міста Вважається, що цей череп належав народу Майя Існує ще один кришталевий череп, який зберігається у Британському музеї цей череп монолітний, на відміну від черепа Фатуми, у якого нижня щелепа виконана окремо. Як було встановлено, обидва черепи належали жінкам. На думку дослідників, це череп доньки правителя народу Майя. Черепи зроблені на дуже високому рівні. Як на той час вдалося зробити такі справжні витвори мистецтва, не маючи сучасних технологій? Людям, які залишалися з черепом на одинці, чувся шепіт тисячі голосів, які про щось повідомляли. Інші бачили, як череп сяяв, і навколо нього з'являлось світіння. Легенда стверджує, що черепи носії інформації. Вони містять у собі знання, давніх жреців, які хотіли б передати мудрість своїм пращурам. Таким чином, наслідувач, торкаючись черепа, повинен був отримати інформацію, яка містить у собі знання усієї планети. Але це може здійснитись тільки тоді, коли будуть знайдені і зібрані до купи інші черепи. Всього їх 13. Загадкові черепи залишаються недосяжними для людей. Бо зазрість, зло – чорні думки людей. Це показник того, що людство не готове використати ці знання для досягнення великої мети. Коли ж 13 черепів опиняться разом і розкриють нам свої таємниці?